Bai, jokalari garantzitsu horiek etorriko dira berriro ere erranzaken nola garaian eta garai bat izan da nun atletik eta erreala etortzen zen Saxkarren alde eta garai horiek egen erresak. E, printtsa horrekoan horrogeita zitut, ba, garaian prefetak ere ukatu egin zituela matsazonbait baionan eta manifak ere egin ian di zelela matsa horien lortzeko ez eta garaian hori ba, erreala atletikek eta egin zuten e, hainbat partidu xaskarren alde, E, garaiko jokolari batzuk horri zango dira, eh, eta oso celebreak direna, batzuk ere ezta antzi beharre errealakoek irabazizuz dela e, ba, e, Ligaaren lehenak eta azira bizpairu urtez, horietan eh, markadorietan, ta Hor ba, kokatzen gira guti gora bera, eh, ekip garaiko mm, horiek, eta gaur egun ikusten ba, e, dugularik hiriar e, bezalako e, proiektu horren eramaile hiribar ezan delarik, portero bat izan malin bada, e, e, Euskaldun bat ezaguna ura zen, arkona da baino lehenago ere, eta mm, ba, hori, e, posten gira alako jende ospetsuak e, Euskararen alde e, mugitzea, eta eta pozik ez, eh, hori bezala hartzen dugu hori dena. San mm -hmm. errebe no badiru ba igualdean behar bada erresago dela futbol maiak, e, munduko jendea hurbiltza baina behar badaiparraldan pizkatzaego izan da zeuno futbolak ez dakoa aurrenbesteko maila baina lan handia egindu, e, Daniel Oronozek ez bai sekulako lan polita egin du danielek e, <coughs> ekipa polidu bilduko duela nik ztaukatu du daundirik eta iparralde alde kontrako matxa hortan ala ere guk badakigu irabazle bakar bat izango dela eta horri izango da Euskara e, zertako, ba Euskararen alde egiten delako tzu matxa hori eta e, lehenik eta noaz baita e, deitu balin badiogu futbolaren pesta eta Euskal Euskaraz balimada tituloa ere badu ezerre zanik, ez? E, futbolak Euskarari mandizkio asko eta oain dik segitzen aldu emaiten. Eta, eta guk ba, pozik gaude horren ikustea, motivazio hori jokalarien gandik, bainan baita eferderazioen gandik, e, estruktura guziek bai mena bere ala eman digute, e, erriko, donean heloitzuneko erriko etxe, eta Gela Ederrenean egine izan dugu prentsa horrekoa, ba, horrek erakusten du nola zbait ba, garaian izan baziren arazoak, matxak Euskararen alde antolatzeko gaurregun gauza normaltzat bezala hartua dela, eta horrek erakusten du Euskarak politikoki zerreira duen goi, e, ogoi eta Denbora berrian badakigu zenbat e, iztun edo zenbat euskaldun galdu ditugun artean e, euskara segitzen du e, beiti iparraldean eta eta hortarako ba, lehen len errandutuko horrek bezala baina e, baita ere motorre bezalaren sake komunikazioaren aldetik eta alako matxa bat enportzanta baitzaio eta euskarari alako ekimen positiboak baikorrak erakustea euskararen alde Ta berenoa ba, euskera zen futbolan nahastuko un beste honetan, gainera, bueno, ba nahi dutenak aukerakiko dute e, matxaren e, ostean e, afari batean aritzeko, ta beno, ba hor ez bat jenderantzako e, lekua izango den. E... Ba, bai, izango da. Donian elo ikastolak, e, Donian ezguruko ikastolak eta antolatzen du o, ba, e, gurekin e, pesta hori badukte sekulako gaitasuna horretan e, janari ona izango dela nik ez daukat dudan dirik behaz, bai, biztan dena, egun e, apal e, eder bat pasatu nahi balin badu jendeak, gainera egia da e, alako jende xelebre futbolari profesional, xelebre hain izango dira hor, eta egia da alako pestetan hurbiltasun bat sortzen dela behaz, pestapolit bat nahi balin badu jendeak, ba, aukera ezin obea da hor, eta futbola eta euskara ikastola, sehaska eta alako eh nola erran, elikadurekin elika eta afari onbat egitea baizik ezin zindugu? Ba, profitatuz e, hemen e, doni banen garela eta e, bueno, ba, jakindaz zigurun e, bilera bat burutu ondoren, ba, ikastela berria daiteko plana onartu dela eta beno, nola ikusten duzute gara hori azkeni. Nik ez dut ikusten, baizik eta erakiten, <laughs> seaskaren proiektu bada, eta atzu justu, bazen e, e, zen publiko bat ziburun, ba bideratzen bi ari da e, proiektua, e, biztandena ez da errez egiten, deus ez da errez egiten egun eta lehen ere egiten. Baina nik ikusten dutana da bura so biziki motivatuak badirela Gazteak eta motivatuak Beraz, e, bai, e, e, nik e, aski horre ere ikorkik bai, ikusten ditut e, ondoko egunak e, Guain leku bat atxemainerda, ea leku bat atxemainten dugun herriko etxearekin izango giralanean, Eta leku hori atxeman ondoren, ba, ez da duda izpirik ere ba, Ikastola, bere ala, albe zengoizik irekiko dela Zertarako ba, urruiñako ikastola e mukurrubetea da eta ziburutar batzuk badira eta donean eloitzunen egia da badela oraindik e, leku piska bat baina ustut aukera badela hor siburu malin badaukera aukera behar dugu eta doneaneko ikastolak eta badago beste gauza bat e, polita baionatik endaiara jaia kostaldeko irriguzietan izango da ikastola bat e, gitarri nezik beraz nik poste naiz horren ikustea gitarren ezbaita jende askirik eta sortze askirik baina beste irriguzietan badago ikastola bat beraz biziki bizki kontent. Beno, arduan, esan daiteke momentu honean datorrela ingurura besta hau, ze hauspatu bueno, daiteke, ba, euskara pausoak ematen ari dela eskualdean ez? Aba, aba, ez dago dudarik. E, eta gaina bi pauso badira, lehena da pauso politiko bat. Euskara gaur egun onartua izan da e, proiektu eramaile bezala. Eran baita gengo e, gehiengo ahondi batek e, Heri hori eragiten ari den gehiengo ahundi horrek ba ezin ez du ez, ...edozer doser eragin iparraldean euskarari gabe eta hori hartu al izandugu politiko guzien... eta arduradun guztien buruetan hori oso oso importante da istuduri baina garaipen politiko e, izugarria da bigarren gauza ba da eta hori politikaz aparte e, badakigu gaur eguntze askarren e, ondorio e, nola erran ondorio zuzena E, ikusgarri dela e, egiten diren e, inkesta soziolo inguiztukoetan erran abaitak gaur ba, lehen baino ikasle edo gazte gehiagok badaki e, Euskara. Eta zerra nahi du horrek, ba, e, e, ikastolen eragin zuzen-zuzena dela hori, ba, malur euskieleran ezak ere eh, horrek e, erakusten du argiki e, transmisio familiara ez dela gehiago, baina, Hala ere egiten dugun lan guzia, e, ikusgarria dela, eta hori, postekoa da ere nola zbait, e, nik uste dut e, zerbait egiten delarik eta guk militante gisa e, egiten ditugularik ikastolak, eta egunero egunero lan egiten dugularik gure lana gainera e, ikusgarria balin bada, ahal balin badugu lan hori neurtu eta ikusi, ba, militante bezala biztan dena pozigira. Beno, ba, ba, espero ezagun Pasoak ematen jarra daiteela Kasunetan futbolarekin edo dena delakoarekin Ba, beno, ba, iparraldean e, Ba, euskera aurrera Egin, egin dezan Ba, bai, eta behaz etorri matxa orta dat E, Numbria hundi batean, futbola maitez dute nientzatere, ba, pe peste aiteko okera, pepohita izango da, behaz, <laughs> e, torri zela denak eta e, gure daunia lehurtzuneko estadiorat, e, hori da, iparralde e, versus egoalde matcha hortan, ea, norratako den garaile.